Toto. Tak jo, kdo, kdo se zeptá, dostane za trest krabičku. Tak já teda začnu. Tam bylo to je strašně moc hrozně jako senza, senzačních věcí. A já bych se zeptal nejdřív na tu druhovost a speciaci. Víš něco teda, co, co drží jako ty druhy, ty klastry těch bakterií? Proč se nesmí jako. Proč, No, proč se nesmí míchat, co je drží, co no, jim v tom brání? Z většinou, když se našli hodně podobní a byli sympaticky, tak dělali hodný životní strategie. Jako třeba u toho leptospiriala, který taky dělá v kompletní úděního firmy, ale výrazníky se větším prostředí. Tak tam to vypadá, že jsou třeba často dvě populace, které se takhle nevýchají a jedna z nich je polonizátor nových ploch a druhá je věřitosti těch obsazených. Mm -hmm nebo jako jsou i některé jiné, když se přávědí, neví přesně, co ale vědí, když se to ví. Jo, ale nebo z námi někdy případci záte teplotní agroalientů, jsou to výroci, které byla někdy na můžné potipy. Já teď nemyslím ekologicky, ale prostě mechanismus, jako mají no, buněčné to... stěny, se k sobě nepřicicnou, nebo... No to to, protože no nebo... jsem tady hroze, to se není oficiální ráda, A to je to, co jsem tady jo. říkal jako jednotlivý, Takže to jako by dělali, zkoušeli, ale prostě no. to k které rekombinaci už nedojde? No jasně, že to bude vyhodnocený jako nedostateče schodní ty úseky, ty mm -hmm. a vlastně ten ty ta, ta kombinace Takže to vyhodí a... No. A jako, z, zatím jako strávě, který mm -hmm. to Mhm. Mm Ještě v je jako mediacionální možná, že se to děje, ale že ty rekombinaci Mhm. Mm Nicméně to je dost takový divný, protože by to znamenalo, že každá je vždycky není hodná i třeba na těch který zrovna je to nechodují a to se jako nechodují jako významnýho a to se jako nechodují mm -hmm. Tak potom jsem se chtěl zeptat k té diverzitě, tak a, jako myslíš si, že teda šíření je fakt vůbec neomezuje, že prostě jako fakt do té Kanady, do dolů se dostanou ty stejné jako do Zlatých hor, že není jako nějaká šance, že by tam byla nějaká jako, jako by, nějaký věděl... lék prostě v šíření, však, že... Jako takové asi není udělané protože že by jako se vědělo, že jako osmětko, která specijovala a kdy bude za hmm. Takže tam jako bude, že jo, 100 let nebo 20 let nebo něco, ale to tam, že to výkromy, ale jsou jako fakt hodně to mm -hmm. je možná starší než mnohem jiných organismů, protože vůbec to nemůže být jako malý mm hráč. -hmm. Ale rozhodně je tam to živení dostatečně aktivní, že jako žádný jako aby vždycky v aktivě je zcela tak jako simulované, nesmyslný by to byl. Ale že prostě to živení dost rychlí, aby se nové vznikající habitaty jako vždycky obsadily těma, co tam potřebují. Mm -hmm. A aby se stíhali pýchat, aby se stíhali jako neozvědění a jako oboucí nezávislosti. Mm -hmm. No, to se nějak i modeluje toho, jako na to studie jsou, který ukazují, že vlastně to šízení v každém případě stíhá vyvažovat vlastně nějakou, je mm -hmm. Čínský virus, jo, americká bakterie, ne. No, já no, já byl, tady, blbýv, tě, v tě, byl tě, já se omlouval, se radši zeptejte někdo ty proto jediný z A ty softy dali nové v časté a ty se zřejmě tak nějak mm, hm. nešlo Ano, Honza. Mně napadlo, že eh jeden z těch posledních ten ten graf z toho Photoshopu, no, takže to to to no, takže vlastně je si ta zásadní zásadní rozdíl nemůže být v tom, že Uh, tyhle specifické uh, prostředí, tak uh, že oni všechny jsou potenciálně globální, jak si říká. Ale ten, pro, ten problém je jakože potenciálně. Ale v, hlavně uh, tyhle uh, jako uh, ty oxidátoři uh, železa nebo, uh, nebo síry, tak uh, jsou uh, a možná se pletu uh, vytvářejí nutně uh, v ostrovní populace to od těch statistík taky. Fakteto Je to, to ty přece ty tak. ty jako půdni. Tak jako ty boský ne, ne, ne znám, ale, no. Na mořský určitě ale, ne, no. Ale jako se na oxidace žereza v kyselém prostředí a v ně prostředí, je bude bude nespojití taky podobně. No jasně, jasně, ty ty, ty jo, a, a to, to, to jasně, a. jo, a přesto tam bude a oxidace a i kdyby někdo tvrdil, že jako konklenze tam bude víte jako v každí umělá s pomalíčkem, protože to tam je opravdu no? Tak ale potom ta vydávka síry. Další hrany, tak tím to jsou ty sulfidické z no. které jsou jasně budovní. Hmm. Čili proto si myslím, že tady těma, by se zatím nezabývaly dobře, já v téhle technické prostředí, by to mohlo testovat. Hmm. To by určitě bylo zajímavé, jak by to no. Probíhá s mě rozhodnutí, jednou tam <laughs> no. Mě ještě napadlo. No. Jako, jak je složité jako, vydaléste ovocitu tu jednotlivou strategii, jo? jestli to neodpovídá bakterií i je bakterií ji našlo? Pak to našlo co jak... To nejsou asi monofily, No to nejsou, ale například jako tyhle no, ty. Ty jsou zástupci mnoha různých kmenů. To dělají jako že jo? to dělají archeál různý. Mm -hmm. To dělají jako beta bakterie to dělají já, mm -hmm. a to dělají, dělají aktiobakterie, například. Takže a vypadá to, to, že to jsou jako izolované lidi v rámci těchto, těchto kmenů. Mm -hmm. Zatímco tady tuhle neutrální neutrálně tvořejí z, z velké části beta bakterie. Dokonce spíš už jsme testovali hypotézu nebo netestovali, když jako hledali data, už jestli bychom dokázali vystovovat, že tohle prostředí existovalo v dějinách dříve než dve, že se jako Jo, že se začaly dělat tý strategie obsazovat, že na té hodně návní minulosti hodně a z těch pak přežilo jenom pár zástup stůlce, který to dělali. A jako to spíš tak nevypadá. Dobře, Dobře. Děkuji. Pavel a potom... Jo, já jsem se chtěl zdolet na něco ne, úplně jiného, ale jednoduchého. Jak se na tu regulaci genů těma transpozónama mám, že jo, pro nás, jako u pracovná z trošku nezvyklí, Takže to jsou většinou transpozony, mm -hmm. které e, jako skáčou skutečně, jo? že nedělají kopie svoje. Je opravdu no. jako má jednu tu transporázu, která ho čistě vystříhne a vloží. Mít. Jasně, jasně. A chci se jenom zeptat, jestli, jestli máš jako evidenci pro to, že když, když se dostane nějakých jiných podmínek, že ty transpozony začnou jako víc aktivovat, jo, víc skákat. Takže se na to vracu, začínáme na to nějak pracovat. No, Potřebujeme hmm. přesně dostat ty. Transpozorovuje transpozor, různý linie z jeho lokality tyto kultury a poraznace například všechny. Hmm. Nebo chci se podívat, jestli se začít, zkrátka, když se vystresujou, jestli kulturo je vždycky stres taky třeba... Ne? Ještě jedna otázka k tomhle. Já teda nevím, jak si v ekologii teďka stojí koncept ekologický niky, nebo jestli to ještě vůbec někoho zajímá, ale... V, časku vlastně... do přednášky koneštička konikách. Jo, výborný. Rozmrz, <laughs> rozmrzající. Jo, jo, jo. Riky, <laughs> ekologické miky. dobře, dobře tak, já, já tak, doraž, já doraz, jasně, tak já určitě dorazím. Já určitě dorazím jasně. Určitě dorazím. A ehm tomletom v uh, případě ale v, z ze voních jako v, uh, asi dost obtížně jako mluvit. Prostě pokud mám, jsem závislý jako na jednom zdroji a zároveň to prostředí je fakt jako v, v obdobný a v, v je tam pořád nějaká jako diverzita. Jako já chápu, že asi může záviset, jestli jsem prostě na vrcholu soplu nebo v, někde uvnitř soplu, ale v, to je to neudělá tu jako diverzitu, ne? Jako myslíš v tom jako proč by se v tom diverzifikovat? No tak oni se nediversifikovali, oni tam od někaď ale. V, Teď co si to jako v rozhodně se jako vnitřní duchoví rozumnit a ne vnitřní duchoví rozumní duchové se mohli, protože se prostě jinde vznikly. Ale v, proč tam jsou jako takle různí? Čiže se tam udržejí, jako by lidé. No, no, no, že vlastně no. se v, tak podle těch jako klasických představ by se měli nějakým způsobem jako vykompenzovat, nebo v, no. by tam tady diverzita vlastně neměla být. Če? A a, a, a to to je. No. <laughs> To je no, tím, tady no. Proč tam ta diverzita je? No proto, že na těch habitatů je jako dost a zase jako ta na těch organismů mě zajímá jako jedla, jako globální, ale není tak čirá, aby se vyměňovala nepřetržitě, že máte nějaký spoždění, to na ten, ten nulový. Což může znamenat, že, že tam jako třeba se ustavili v těch, v těch že podmínkách na různých místech, přece je trochu různý. Tím se uložilo a občas se jako potkají, občas se zamíchají. Jo? Čili že z spíští smůl prostě je trošku obdužová i tím, že ta, ta kompilice není zase úplně absolutně voková. No to je, ale tohle to, kdyby to, to, by to byly prostě jako jednotý druhý, to jsou ale přece desítky, že on? No souvislí, ale to třeba v tom neutrálním opravdu, tam mám, má třeba jenom na prvních deseti místech nejhodnější organizmy Galliodella, Galliodella, Galliodella. Vyští se to opravdu bází prostě, ale všechny existují a, a jsou tam současně. A vypadá to, že jsou tam současně a že když se začne prostředí měnit, takže je spolu jako chemizmu oběhující jako nový. Ještě mi tady napadá jedna věc, že vlastně to, co vytváří, to diversifikuje to prostředí, jsou ty no. druhy samotné. To samozřejmě se na to To jsou právě scénáře, do kterých to jo. Proč ten jako hodně pokročilejší biofilm vlastně jiný, jiní, jiný než ten tušínející biofilm, i když to jako PH to nemůže vysvětlit, koncentrace železa to nemůže vysvětlit a to ostatní se nemění. To také, že tak je, že je Galionera a Galionera kompetitor mm. Ale těch pioníru je tam deset a těch tam je 8 a ale se snívat, že jo. Mm. Že to spíš asi, opravdu, vizu, že, že ten spíš je je tak velký, že to prostředí je tím prostě neustále dotovaní, a těch tam je vlastně, i když jsou tou kompetití navzájem neustále jako vymlacujou, tak je to ale dotovaný novou kolonizací dost prostě intenzivně, že se jich tam užijí jako než je dokonal, vlastně nebo více než bylo řešení zvýšle kompetice. To si myslím, že je tím spíšným musí se musí vysvětlovat. Mně vlastně připadá jako zajímavější představa, že ta, že ta kompetice je náš nějaká jako, představa, která vůbec nemusí být naplňovaná. Jako, jo. Prostě, že ta, vlastně ta kompetice je... Jako, že No, nebo nějaké, jako relativně mírně, Mír, jako jestli tam sedím já, nebo tam sedí on, tak to se nedá jako nekompetovat, ale v těchto to v ostatní nemusí být zase tak podstatné. Tak, ale tak třeba tady zazorna, jako, tady, skolko s ním máme na napevších něhalé, jako příklad, jo, máme školu, kde je prostě vyřejná železitá voda, která má BHP, 6.5, noc, jež je neutrální, skoro. A se tam biofilům takovým tempem, že tam jednou měsíčně musí být baba, která to hned tak To je jo. A tak jsme tu v sukcesi, jako od tý tu babou, jako jsme A tam to jako, tam na konstantním místě Odybírá biofil. Tak tam hned po bavě, tam jako je strašná univerzita, jako Michala. Pak tam vylek je Sala -sa Galliander, jsou jsou opravdu počínající. A během několika týdnů jsou úplně, spadnou skoro na nulu a jsou tam jistotých jiných. Jakože tam je fakt silná, že ty organismy jako nekomentovaly, se si prostě nejde, že nejí nejí Jako není to, že to tam na začátku bylo tak jako žádný To Ten koncový před a to těsně po je úplně jiný. A potom ta sukce se vede k opravdu velkým záměrám tý, tý toho zboličení. Ne, to, to bez pochyby. Já to já třeba myslím ty, co jsou tam prostě, jako když to udělám tra, jako transekt, že no. jsou tam zároveň. O to, že, to, že prostě je tam nějaká jako temporální výměna, mm. jako vlastně sukcesivní, tak to, to no, je to bez že ten posun těch je tak malý, že, mm. že to nevysvětluje, že ty, co tam byli a potom tam už nejsou, že bych chtějí palit, mm. to nedají jako fyzicky. To nevypadá. Mm. To vypadá, že prostě z těch třeba do budoucího tam bude konstantní nespecifická úmrtnost. Na náhodě, že tam jsou a neby, je prostě žilo. Čili kdo se množí o 2% do než ten druhý, tak si konstantním jíře a anevo prostě němu řízíš. Jo, že je to velmi zlumovat. Ještě něco okay. dobrý. <laughs> Ale jako, jako do jako druhé otázky, určitě to je myslává... Vytvoří nějaké antibiotika nebo něco, co by podpořilo. To jsme neskoumali. ...jestli tý. mají kompetici. To hmm. jako určitě u toho Ferrova, kde jako jsme ho jako hodně proštěvávali, co kohoduje, tak ten jako na tohle zahrával. Já se ještě pořád divím, že Jakda neoprášil svůj to vydostatící, že to se tak nabízí, že jako. To je. Příští půl hodiny budeme profesoru. Nebojte se, nebaví to měli. No ne, tak jako dostat versus chemostat, konkurence o rychlost množení versus konkurence o efektivnost využívání e, živiny, ekonomičnost no. množení. No ale jako nějak nevím, jak to napasovat na tady to, protože tady zcela jistě se asi nesoupeří moc o rychlost využívání. Když tam, bude disturbance, no. jo? Rozhodně tomu, jako to dřiceně, než to do domov, jo? jo. A tímto to se opravdu nejedl jsem i koukal, jestli to třeba aspoň našli jednota, že ty jsou obtížnější realizaci ty, ty jsou, ale jiné, je to prostě to A ty ostatních těch to taky to A třeba u těch že jak se říká, že každého roku 2005 tam jako dominuje, tak čas od času, tak, tak, tak skoro ve všech je aspoň nevratný koncentraci dlouhých věku, naštěstí to zvál, je vědnický centr jako bazálních těch jo. A to tam jako, jo, se je tak, že jako, jako desetina kromě. A občas jde je na 30%, procenty, na 50%, vzácně. Hmm. a vůbec hmm. jo, je vůbec Jo, to takový, takový, je takový, tak lidé je, jako nastávají, ale je to celá jedna krát A je to takový, že když nějaký ova návod tak, tak, tak, tak se sem tu si tam to a protože chci třeba z no, už jsi z toho jo, nebo jako, no, to Myslím si, podle dolběch a mojich úkazů důležitější než tohle, ale jak tohle důležitějí v Tak prosím, ještě nějaký dotaz? Já čekám nějaký dotaz na jeskyně. Mm -hmm. <laughs> Ukáž to a vizováří se, ono to často ptájí. podzemí jako podzemí. Ale to je prostě zkreslení nějaký vlidský most, prostě skoro všichni, když mluvím o dolech a mluvím třeba hodným o dolech, tak se někdo se ptají, a proč to jsou to na jeskyně? <laughs> Tady zaznělo, že vlastně nějaký ty úplně jako mikroostrovky, mikrohabitaty hodní pro oxidace železá, tak jsou jako prakticky všude v té půdě, nebo no. kde si představíme. Není ale možný, že tam to využívají spíš nějaký, řekněme, generalističtější druhy, protože ty bakterie, jako některé mají jako ohromnou šíři, o těch biosyntetických drach. A že by to vlastně jako přidalo další dimenzi, ještě nějaká jako generalismus versus specialismus při uvalách o týdlen jako, týdlentý, tý, jako biodiverzitě. No. To vyloučit, jo. To bylo učit, nejdejde, jako nějaký, že bylo že tu oxidaci železa tam bude není do čeho písnout jinýho. Bude určitě dělat nikdo jiný, než v půdě, kde těch trofíjí strašně moc současně. To si myslím, že je to spravděpodobné. Mm -hmm. Na konce, jo. I vlastně i, i z toho vyplývá, že kdyby se to půdní společnost sekvenovalo, tak ty konkrétní stejný galiony, tak tam galionela bude třeba. Ale bude jiná, než to železný mm -hmm. Jo. Teď ono to jde i tak, tak daleko, že třeba u těch acidetilovacilů, že u těch emblemových těch kyselých vod, tak třeba ve vodním filmu na povrchu kamene je nějaký a v nějaký biofilmu v tekoucí vodě je o 10 cm vedle bude jiný. Jo, to má jako velmi, velmi přesně rozdělený. Tak jo, to, je, to byla taková jenom malá otázka, nebo spíš připomínka, ale jako ta hlavní byla, a zase je to spíše takový jako spekulativní, tak jenom řekni, co si o tom myslíš. Um, ty jsi tady moc pěkně na začátku povídal, to bylo úplně jako fascinující o těch druzích těch prokaryotů a jak to lze definovat tou mírou toho genovího, to tou tím genovým transferem a takhle. Ale nemůže to být třeba specifický, jenom pro organismy určitých prostředí. Jo? Jenom právě třeba řekněme ty lenty jak jako a řekněme třeba v nějakém otevřeném oceánu, že by to bylo jinak nebo úplně prostě jako jiný, jiná kohleze. Po ty studie, ty, co jsem tady citoval, tak ty to dělali ve směs právě na sbírce jako často hojné bakterií, čili ten objev těch biologických druhů je vyložený jako na na jako, nebo na nějakých těchto generalistích, které v těch oceánech právě jsou. Mm -hmm. Už se dokonce ví, že i v těch oceánech jako to dělá. Do dokonce tam jsou dva modely, které zřejmě jsou jako specifické, která linie si zvolila co. Buď to je jako ten jako pan, pansexuální model, že jsou ty buďky prostě si všichni, jako by ty geny a jsou jako individuálně přizpůsobeny a není to, není to stabilizovaný. Mm. A, a, a nebo vlastně druhý model, kdy se ty oddělují linie speciálně na konkrétní mechaniky. Mm. A jako, jako oba modely existují. A ta platá, je těch 2600 taxonů, tak to byly většinou taxony, co jsou hodně sexuální, jak se jim dobře dělalo. Čili běžní organismy z typu, je z vody. Mm. Je? Jo, mimochodem jediný, jak jsem říkal, že těch několik málo procent, jako teda vypadá, že jsou klonální. To velmi často jsou patogeny. Což je nápadný. Ještě jsem neviděl to komentované, ale přijde mi to trošku intuitivní, protože to, že tam ta klonálita jim je vnucená, protože přijde, když se nakazím, tak to pár bakterií, které stejně v mm. mě vlastně expandujou, že jo. A málo kdy se potkám s pacientem ze stejnou baktérií, si se mm. Jo. Tak jo, nikou. Ještě nějaký dotaz? Pokud není, tak ještě jednou děkujeme. děkujeme.